יחזקאל, פרק י"ד ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל, וישבו לפניי. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, האנשים האלה האלו גילו להם על ליבם, ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם, הידרוש יידרש להם? לכן, דבר אותם ואמרת עליהם.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 שובו והשיבו מעל גידוליכם, ומעל כל תועבותיכם השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל, ומהגר אשר יגור בישראל, וינזר מאחריי, ויעל גילוליו אל ליבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא לדרוש לו, ואני, אדוני, נענה לו בי. ונתתי פני באיש ההוא, ואשימותי הוא לאות ולמשלים. והכרתיו מתוך עמי, וידעתם כי אני אדוני. והנביא חי יפותה, ודיבר דבר, אני אדוני פיתתי את הנביא ההוא, ונטיתי את ידי עליו, והשמדתיו מתוך עמי ישראל. ונשאו עוונם, כעוון הדורש, כעוון הנביא יהיה. למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי, ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם.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 ונוח דניאל ואיוב בתוכה, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם בן, אם בת, יצילו, המה וצדקתם יצילו נפשם. ככה אמר אדוני אלוהים, אף כי ארבעת שפתי הרעים, חרב ורעב, וחיה רעב ודבר, שילחתי אל ירושלים, להחריט ממנה אדם ובהמה, והנה נותרה בה פלטה.